اندلس اندلس يا أرض اندلس الحبيبة كلمي إني بكيت على فراق كيف علامي لم تسيني صوتك عندما ناديتيني في صمت طولا لم وقعدت عن ارض انتبهت عن ربع Ovo ime treba dobro zapamtiti iz kog razloga? Iz razloga što, što je jel, eh, Jakub mensur al-Muvahidi, eh, što je u njegovom periodu vladavine, eh, što se eh, smatra taj dio eh, zlatnim dobom eh, muvahidijske države. Zlatnim dobom, znači eh, najveći procvat je tada da živjela. A druga stvar treba razlikati ovog, ovog namjesnika, On treba ga od jednog drugog Ebu Jusufa, Mensura El Merinija, koji će doći posli koji je isto također, također je veli, veliki vladar i namisnik muslimanski koji vrijedi i zaslužuje da pamti svako naše dijete. govorit ćemo o tom inšano Znači Ebu Jusuf Jakubel mensur Muvahidi vladao od, od 580. do 595. 15 godina Uh, smatra se u istoriji ga spominju ovu, ovu osobu ovu gledara da je bio najveća ličnost u, uh, u istoriji ove države znači ako bi, ne, ako, ako bi nekog bilo vredno spominiti vezano za ovu državu to je ova ličnost a ne samo u državu muvehida nego najveća, jedna od najveće ličnosti u islamu <hlas> preuzeo je last u svojoj 25. godini života kao mladić I ovo je to što je zanimljivo. Zamislite, dođe mladić od 25. godina i preuzme vlast i uradi ovo što je on uradio. To kad uporedimo sa našim stanjem, smo to već jednom govorili, jel? kad uporedimo stanje naših momaka, mladića, da on do, obično jel, do 25. godine neskonta što je na dunjalku, što treba da radi, čime da se bavi tamo je cilj, prioritet da li Dunyalk ova ili ona ali ovo ono uglavnom e, mladići iz ovog umeta ni on narodno ni on prvi pri njega imamo Audu Dahila koji je oživio i a, ponovo a, vratio Endelos u život i u moć i slavu zato odnosno Abdurrahman Dahil se može smatrati komotno jel začetnikom i osobom koja je u stvari i uzrokovala samo najhair koji se spomni Endelusa nako što je bio na ivici pada koji je također bio mladić i došao na vlast i urade što je radio također nakon njega dolazi Abdulrahman Nasir ono na naj, najljepše doba i najveće doba Endelusa Naravno, u narodnu utoku emeviske vlasti u Endelusu e znači ima mladićak kroz istoriju koji su koji znači, iako su mladi pokazali su sa svojim djelima sa svojim ponašanjem da su, da su više iskusni i više zreli i sa jačom voljom i ambicijom i sa znanjem i upornošću i sa srpljivošću i razumijevanjem vjere i rada i primjeni vjere bolje nego mnogi mnogi, mnogi odrasli Naravno imamo i drugu stranu, imamo i, uh, imamo uh, muslimanskih velikana koji su u, u starosti postali poznati i uh, gdje, gdje su se pročili i gdje, uh, gdje su postali uh, vrijedni spomenak, poput Musa i Ibn Sajra, spominjali smo tu koji je do kraja svoga života uh, davo sebe za islam za muslimane. Ali ovdje u ovom slučaju znači govorimo, govorimo o osobi koja sa 25 godina preuzma vlast i odma je stalj i radi stvari koje koji radi samo veliki ljudi. O stvari koje se navodi da je da je on uradio. Prvenstveno prvo što je radio znači podigao je zastavu džihada. Uspostavio pravdu u državi. Čak je sprovodio u svoju unutar svoje porodice šerijaske kazne hudude. Uh, žestoko uh, pokrenuo borbu protiv svih velikih munkera koji se radi u državi, od prodaje alkohola, uh, žena koje je izla izlaze nepokrivena i, i s tome slično. Promijenio je način, metodologiju djelovanja u naraživanju dobra odračana zla. Uh, Do tem jer je bio uh, ponizan i skroman da ga je, kaže mogla bilo koja žena na ulici zaustaviti i tražiti svoje pravo da je on riješi. E, predvodio je ljude na namazu, zračujo od nekih drugih gledara koji se nisu bavili time. E, naredio da se spale knjige filozofa. Što a, filozofa, misli se ono, što, što je, pre, što je prevedeno, sa, sa, prevedeno na arapski jezik od grčkih filozofa, i po tim od, koji su nastali muslimanski vizof, naredio da se spali te knježkoj razloga zbog lošeg utjecaja na muslimane od strani tih knjiga. Naredio da se od strani državi da se potpomognu pojedinci i porodce koji su imali velike dugove da im se isplati. U svom razumijevanju verije naginjao u popitanju mezheba, naginjao je mezhebu ibn hazma, zahirija odnosno davanja prednosti Kur'ana i sunnetu sunneta, znači jasnim šarijaskim tekstovima. Mnogo je vodio računa o izgradnji Endelusa od svih vrsta objekata koji su potrebni državi. Osnovao je grad Ribat, lično je, kaže, svakog petka obilazio bolesnike Lično je učestvovao u sakupljanju zekata i njegovom dijeljenju i zekata i, i sadake i pomoći opšte siromašnim ljudima. Na njegovim, ne, njegovim međusima, odnosno e, sjelima ili skupovima obavezno je, traži i da budu učeni ljudi i ehl hajr, dobri ljudi, poznati po hajru i po dobroti. I onda, što je najbitnija stvar, prvi ko je u državi muvehejda javno obznanio da se odriče akide Muhammada ibn Tumerta. I javno obznanio da je on bio na dalaletu po pitanju ismeta, znači bezgrešnosti i da je bio na dalaletu po pitanju mehdijstva da je sebe proglasio mehdijem. Misli se na onog mehdija koji će se prea presudnji dan. Sa druge strane, za kažu da je jako poznavo, znači imao širijeskog znanje, poznavo je fiqh bio od Karija, znači, bio je govorio čistim arapskim jezikom, znači, na, na vrhu Fesahi. I tako dalje možemo nabrati, znači, stvari, dosta stvari koje su, koje su historičari naveli i učeni ljudi koji su govorili i hvalili ovu osobu. A onda dešava se, dešava se da u njegovom periodu, kako on vladao, dešava se da su, da su izvršene nekakve pobune ili revolucije, kako je danas ovu, protiv njegove vlada, to je Horuđ, a to je bilo na Ostrvama, Biljar, to su u stvari a, a, istočni dio Sredozem, sredozemnog mora, znači istočni dio Dendelusa, Ostrva, da su tu izvršena pobuna, također u Tunisu, pa je on jedno na drugu stranu slavog vojskoj ugušao te pobune što je u stvari stvorilo priliku, a, ove, jel, ove, ove pobune koje se desile, dali su priliku ta tadašnju novo formiranoj državi Portugal hršćanskoj državi koja se formirala, na zapadno dijelu Endelusa, sjevero-zapadnom dijelu Endelusa, da ona iskoristila tu priliku pa je napala a, a, zapadni dio od Išbilije, Išbilija na, na, na, na, jugu, na jugu Endelusa i zauzela u određenju ter, teritoriju i jako se približila gradu i Šbili. I u, tom, u tim borbama se pomogla, znači por, država Portugal se pomogla sa, a, je pomogla, tražila pomoć od njemačke vojske i edengilijske vojske. <hle> onda je, a, u, to, u to doba, znači u Endor su bile dvije države koje su imali snagu i moć, a to je bila Kištala i Portugal, s tim da je Portugal bio jačiji pa je onda on je uh, da se ne može istovremeno borca sa, sa obje države pa je onda otišao u Skopje uh, uh, uh, uh, dogovor o neratovanju 10 godina sa državom Kištajala Kršansko da bi se posvetio borbi uh, protiv Portugala i uh, ot, znači usmjerio svoje vojsko prema Portugalu i uh, za kratko vrijeme porazio tu vojsku protiv Portugala od mjesak gdje su došli S tim da se dešava, onda u, u tom vremenu, pred krajem tih borbi, dešava se da Alfons VIII, e, da kralj e, Krištali, da on e, krši e, dogovor koji je dogovorio sa, sa njim od, na ratovnju deset godina i poslao je jako drsko pismo Jakubu, Mensuru, Momahidiju, poslao je jako pismo gdje ga poziva da duđu na borbu, da se bori. A onda njemu rekao, jel, rekao onom njegovom poslaniku, jel okreni, ovaj, okreni to pismo, pa mu napisao poruku, jel doćemo sa vojskom, protiv koje ti nećeš imat moće da se boriš. Pa je onda, u ovo vrijeme, znači, u ovo vrijeme se desilo u istočnom svijetu, u arapskom istočnom svijetu, u Šamu, desilo je se baš u to vrijeme, jel? desilo je se da, da ona, ona velika bitka koju je vodio Salahudine Jubi protiv eh, krstaša eh, 583. godine da je Salahudine Jubi pobjedio znači, u bitci na Hittinu. Eh, naravno što je eh, pojačalo eh, ponos i moć muslimana je vratilo im povjerenje nakon tih e, dugih krstaških ratova i, i prodora krstaša u muslimanskih zemljama. E, ovo je uzrokovalo da se pojavilo, jel, pojavila ta, ta neka a, vjerska gorljivost i želja za borbom za džihadom i kod muslimana na, na, na zapadu, odnosno u Endolusu i e, u Africi, u Maroku i državama oko Maroka. Hvala. E, A sve se ovo znači, isto vremenu zadešavalo dok je bila, jel, dok, je, dok, e, dok se pripremila sljedeća bitka, velika bitka koja je jako velika i bitna sa historijski strane koja se desila u Endelusu, a to je takozvana Meukeatu Erek, bitka Erek, 591. godine. E, nazvano je po tom mjestu, to svojoj stvari bio jedan jedan zamak, jedno utvrđenje kod grada Tulejtila, Tulejda današnji na tom mjesecu se desila ta velika bitka Rek koja, koja se je stavlja na nivo bitke na Zelati odnosno bitka je koju su vodili Morabiti protiv protiv Kršana Gendelosu. E znači nakon ovog izazova od e, Alfonsa VIII koji je izazvao i pozvao na borbu uh e, sakupio je vojsku Sakupio je vojsko Jakob Mansur Moahidi, sakupio je vojsku, priprema, pripremio je i spomin ću još neke detalje oko toga. A sa suprotne strane, a, kralj Alfons VIII je zatražio pomoć od mnogih evropskih zemalja. Tako je da su mu u pomoć došli, jel... Uh, vojske iz Holandije, iz Engleske, uh, druge krišćanske zemlje u Endelusu od Leona, od Nazara treće i od Portugala četvrte. Znači, tu su bile četiri državice u Endelusu, na sjeveru Endelusa, krišćanski. Uh, uglavnom, uh, rezultat je bio da je, uh, da je došlo 225.000 krišćanske vojske, ili krstaške vojske, uh, došli, su, uh, došli su u borbu Nači e, sakupljeno čitavoj Evropi da se bori proti, protiv protiv muslimana na gdje je 10 bitka na to mjeskozova erek. I zanimljivo je da spomenju da je sa, sa tom vojskom da je došla velika skupina židova. Židova koji su ponijeli sa sobom a, veliki imetak. Sa kojim ciljem? E, ciljem je bio i dogovor je bio sa, a, sa krstaškom vojskom, kršćanskom, kada oni pobjede muslimane u toj bitki, pa zarobe muslimane, da, da židovi kupe kao roblje to ostalo muslimane, da kupe kao roblje, da ima kao robave, pa su poneli puno imetka. I znači, tako su oni bili poznati da, da je kod njih imetak. Znači, nije to nešto posebno za u današnje vrijeme, da posjeduju banke i ostalo. E, sa tim ciljem su, znači, sa tim ciljem su oni i da, da prisustuju i oni toj bitci da odkupi znači zarobljene muslimane koje će kršćan zarobiti u Tubici. Znači bili su potpuno u biju znači on pobijediti. Euh uh, Jakub Movahedi, šta je on radio? Ebo Yusup, šta je on radio? Uh, on je napravio šur. Euh uh, znači razgovarao što me šta je najbili dorad da na koji način da se suprotstavi. Znači prije borbi. Euh Uno je uzimao, znači, uzeo za mišlje, mišljenje od, uh, od tog uh, uh, prvaka utjecajnog čovjeka u Endolosu, a to je Ebu Abdullaha Sanadida, koji je bio u stvari jedan najuticijenijih ljudi u Endolosu, koji je bio od, od naših ljudi koji su bili iz to kraja. I poslušao njegove savjete oko toga kako da nastupi u toj bitci. Uh, vojska koje, sa koncentrošnom muslimani broj muslimanske vojske je bio oko 200 hiljada. Znači nije bila velika razga. Rešemo, kod kršana 225 hiljada, a kod muslimana 200 hiljada muslimanske vojske. Raspored vojske uh, koju radio uh, Ebu Yusuf Jakub Muwahidi je bio onaj sličan što, što, što je radio i e, Ibn Jusuf Jus, uh, e, e, Ibn tašfin, što je radio u Bicina Zelaka A to je stvari, uh, on je uradio na sljedeći način, vidjet to kad uporedim s jednom bitkom velikom koja će doći toga, da je obično se vojska podijeli znači, na neke tri dijela, uh, znači na onu najsrednji dio koji je prvi dolazi uh, u, u Borbosa sa neprateljskom vojskom, pa onda desna strana i lijeva strana a vojske i tako dalje. Uglavnom uh, ono što najbitnije je da je on u toj mukaddimatu to, u tom u prvom udaru koji će biti uh, prilikom borbe da je tu stavio uh, stavio vojsku, onu regularnu vojsku, državnu vojsku koja je bila jel uh, uvježbana vojska uh, od strane u uh, državi muvehida. Uh, dok je dok je sa strane stavio strane stavio uh, vojsku mutatavina, oni koji su izašli džihad dobrovoljno da se bori na lahom putu. O čemu je različno, da vojske, znači ona koja, koja je državna vojska, znači ona, nju je profesija da se borbi. Znači to su iskusni vojnici, iskusna vojska. Prošli ratove, Ima iskustva. Za različno oni koji, koji dobrovoljno dođu, znači oni nema iskustva e, i njih lahko, e, lahko se mogu poraziti u borbama. <kuh> Da bi sa druge strane stavio jel, a, a, vojsku ono, do, dobrovoljce, znači imamo s jedne strane Arape, s jedne strane sakupili, znači podijelili arapsku vojsku, s jedne strane endelovsku vojsku dobrovoljaca, a, a, a, a s jedne strane, jel, odnosno u sredini, a, glavna vojska je bila u stvari jel, vojska, državna vojska Muvahida, znači uvježbana a, vojska istrenirana koja je prošla mnogo, mnogo ratu, ratišta i a, ratovanja. Zanimljivo je da je Jakub Mansur Muvašidi zanimljivu stvar uradio prije same sam, bitke. Šta što govori je o njegove veličini. Ja? On je napisao pismo i naredio da se pošalju sve pokrajine muslimansko svijeta koje je bilo pod njegovom kontrolom. I u tom pismo napisao da se počita javno ljudima. U tom pismo se jalo kaže vaš emir, vaš namjest Nikva, naređuje, traži od vas, kaže, en, eh, da tražite oprost za njega i njegovu vojsku. I da kaže, pročistite svoj nit. Tražio dostana muslimana. I da dovijete za nas. To, eh, znači, Naridos pošalju u sve kraje muslimanskog svijeta da se javno, međuljudno pročita. A onda je od svoje vojske tražio da jedni sa drugima, da jedni drugima se halali, što kaže, i da, da, da budu svjesni da će mno, neki, mnogi od njih, da će napustiti dunjaluk i da se sprema izahirete. Naravno, nema sumnji da so su ovako, ovako ponašanje e, namjesnika, da je pročistilo nijetko ljudi. E, naravno, naredio da se, da se održi predavanje koje postočuju na džihad, i e, na vrijednost džihada i borbe na lahom putu i pogibije i stišhada na lahom putu šehadeta što je podiglo jel, moral kao muslimanske vojske na, na velik stepen i u toj e, bitka se desila tako da, da se je kršćanska vojska bila na uzvisici brda a muslimanska u podnožju i napali su tada napala kršćanska vojska e, Tako da je, znači, naravno bio to jak udar, jel, tako da, da je došlo da se uzrmal, jel, prilikom prvog udara, iako to je bila, jel, ova regularna vojska muslimana u samom sukobu na početku, ovaj, da je bio žestok udar od strane kršćana, da je prilikom te, tog prvog udara i sam Ebo Jusuf Jakob Muvahide, da je on lično sišao među vojnike, ušao u borbu i posticao, posticao ih na borbu i govorio mu džedidu nijatikom. Govorio mi je obno, znači, obnovite svoje nijete. Znači, šta obnoviti svoje nijete? Znači, da se borite radi Allahi Žešanu, radi ahireta, radi uzizanja ovoj vjeri. Što je naravno je, podiglo, podiglo moral i Hamas kod muslimanske vojske, tako da su u tom, tom, tom prvom udaru odvratili krišćansku vojsku. E, palo je tada mnogo šehida o strane muslimana, A onda je e, pomislio Alfons, Kral Kršana, predvodnik čitave vojske, da je u stvaru da su uzdrmali muslimane, Alfons VIII, pa je sišao sa deset kršanske vojske u, sam, u samo e, znači, središte bitke. E, narodno, onda je to iskoristio i e, Jakub, pa je naredio da vojske i sa desne strane pojedan dio vojske uđe u borbu. I, a, i onda se a, kažu, a, prenosi, da je ta bitka bila za njoj tome, da se podigla tolika prašina, da se uopšte nije vidjelo više ko, ko se proti koga gori, bori i šta se dešava. Prašina se podigla na tom mjestu. Takav bio teren. Znači, veliki, ogroman oblak prašine, gdje se ne vidio, znači, vidio se samo oni koji su blizu jedni do drugog. I ratuju. Čuli su se tekbiri glasovi, udaranje sablji ili, ili glasovi od ljudi ili, od, od, koji, koji umiru ili, ili kojima se ne, da osjeća dio tijela i tome slično. A onda kaže, probila se u, u toku tok te borbi probila se velika zastava, bijela zastava mu, muvahida. Oni su imali, njiho, njihova znači, država je imala bijelu zastavu na kojoj je bilo napisano la ilaha illa muhammedur rasulullah la ghaliba illallah nema pobjednika osim Allaha uz baš šahadetu naravno u toj bitci znači bitka erek muslimani su pobijedili e, znači pobjedom takvom da se smatra da je ova bitka veća ili najmanji na nivou bitke zelaka To je bio veliki, veliki, velika, ogromna pobjeda koja je razglašena u svim imberima, mešidima muslimanskog svijeta. O rezultatima veličini te pobjede govori samo to, jel, kamo, samo kad uzeli to, jel, ovaj, koliki je bio ratni plijen, to govori u stvari koliko, koliko je ta pobjeda bila. Od kršćanskih vojnika u prvom onom udaru je odma 30.000, u Prv, prvom danu da bi nakon toga, kad su oni počeli sa razbijać, kad su bježali, nakon što su muslimani sustizali, uh, ukupan broj koji je poginjelo krišćanske vojske je bio 146.000 ubijeni. A o strani muslimana uh, prenosi se da bilo između 20.000 i 30.000 šehida. Od ratnog plina bilo, kaže, 80.000 konja su zarobili. 100.000 magaraca. Uh, i ostalog stvara, znači materialnih stvari, do te mjere kaže da, znači, kada je podijeljeno to vojsi, od ostatka oni one petine, da je on napravio onaj veliki poznati mešid u Ešbili, čija je Munara bila najveća u Endelosu, 200 metara visina Munara je bila, u gradu Ešbili. Nakon što je pala Ešbili, taj, taj mešid, veliki ogromni mešid, je, koji je bio jel, znak movehidijske države, movehidijske države, E, taj, taj mešid je pretvoren u crkvu i dan danas je crkva <clears throat> nakon ove pobjede e, Jakub e, Muvahidi imao namjeru e, čak da uspostavi kontakt i e, o, to je obznanio da uspostavi kontakt sa Ejubijskom državom koja je bila na istoku da, se obje, da su jedini e, sve muslimanske države svijeta da se podje, objedine pod jednu vlast međutim jel, sustigla ga je smrt Sustigla je smrt tako da je preselio 595. godine, nači u svoje 40. godini života, preselio u svojoj 40. godini života. <gled> Nakon toga je uh, tražila Krištala, kiš, uh, krčanska pokrojena, tražila da slopi dogovor za musliman na ratovanju od 10 godina, znači od 525. godine do 605. godine. Uh, Na početku sam govorio, znači, da je ova Movehidijska država, da je ona imala, znači, da je počela 512. Znači, formirala se ideja o toj državi od, sa Mohamedim Tumrtom, poziv u tu državu, na, na, na, da se, da se pod, pod njihovom razumijevanjem, tumačenjem određenje stvari da se formira ta država, da je 541 bio, znači, od, od perioda 541. do 580. je bio znači, snaga i uspon te države. Dok je zlatni period bio znači od 580. do 595. بالله يزور المغاني مرهن ارجع على اهلي هناك وسلمي كان الملوك على الزمان وقارنا